og så kiggede de med på overvågningen, hvis man havde sat noget i barn, de synes de stod forkert eller, eller andet. Det er jo sindssygt, det er jo en form for overgreb.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 I dag skal vi snakke om, hvad micromanagement egentlig er, hvordan det påvirker ens psykehørfølelse og sig konstant overvåget, og om grunden til, at man egentlig hader micromanagement, hold da op, ikke bare fordi, at man bliver taget i ikke at gøre sit arbejde godt nok. Men først skal vi selvfølgelig have præsenteret dagens gæster, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå deres CV. Tejs, velkommen til. Tusind tak. Det er lang tid siden, vi har haft fornøjelsen af dig, fordi du har nemlig været med før, men mm. til dem, som ikke har hørt dagsnit, så gennemgår vi lige hurtigt dit CV. 28 år, mm -hmm. været i branchen Jeg er lige blevet 29, faktisk. Ej! Ej. det jeg vil en følelse. til 30 år. Nej, ikke i dag. Øhm, congrats. Tak. Men du har været i branchen i fire år. Ja. Du øh, startede som bartender i provinsen, og derefter flyttede til hovedstaden for at arbejde som tjener i en større koncern. Yes. Og er du stadigvæk i branchen? Nej. Hvorfor? Det er jeg ikke. Det har jeg, jamen, jeg har ikke været det i nogle år, og nu, nu, nu er jeg højende på 24-7, og man ved jo aldrig, at man ender i branchen igen. Mm det Så er det ikke, når man er freelancer her i 2022. 20. <laughs> man vi sgu aldrig med de freelance-jobs der. Nej, det er det. Øhm, Nikita, også hjertelig velkommen til dig. Du er jo også efterhånden en gammel rotte i, i det her program, og har været med en del gange før. Men vi gennemgår selvfølgelig også lige dit CV en gang til. 31 år. Yes. Har du har fødselsdag i siden? Ikke nu, Nej. den 9. december, så helt ah. I lige nu, og købe gave endnu. Ah, -løb. Du har været i branchen i 17 år, startet som opvasker som 14-årig, og så har du ellers øh, bare arbejdet dig op igennem her i Du har været ja. tjener, overtjener, restaurantchef, bartender, og så har du også drevet en øh, cocktailbar. Uh. Æm, og så har du været på kro, hoteller og for en større koncern. Ja. Yes. Jeg ved jo, der er jo lidt ja. nyt water under the bridge, fordi ja, du Det er der. stadigvæk i branchen. <laughs> Det er jeg. Ikke! Yeah. <laughs> Hvorfor er du ikke brændt med mig? Jamen, øh, jeg var ude og bade ude på resa i i sommer. Og så sad jeg og snakker med min veninde, og så giver jeg udtryk for, at jeg lidt har mistet motivationen. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, Nikita, jeg kender dig. Når du først har det sådan, så får du det ikke tilbage. Og så var jeg sådan, nå ja, det var også rigtigt. Og så sagde jeg op to dage efter. Mm. Øh, det var i juni måned. Tillykke. Så gik jeg lige, jo tak, to, Stærk, ja. to, to måneder og hyggede mig lidt og søgte nogle meget random jobs, og så endte jeg skulle på, ja, på et hotel. Uh. Okay, så du er faktisk ikke kommet så langt væk fra, fra hvor det hele men, startede. Men ud af, ud af restauranten i hvert fald. Ja, ja. okay. Tillykke. Tak, tak. Er du glad for at være der? Det er jeg. Jeg er meget glad for at være der. Okay, skide godt. Men hvis du skulle have gået snæs næse forbi, så er vi gået i gang med tredje sæson af, ja, sjovt nok, når den sidste gæst er gået. Det betyder også, at jeg efterhånden skal bruge lidt ekstra energi på at finde på nye problemstillinger. Og i den proces, der slog det mig, at, øh, at det, som jeg nok ville placere på en top 3 over de ting, jeg havde allermest og brokket mig allermest over i min tid i restaurationsbranchen, øh, har vi ikke rigtig snakket om endnu. Så derfor skal vi selvfølgelig dedikere den næste time til, hvad man skulle tro var verdens bedste øh, lederform, da den eksisterer i allerbedste velgående, nemlig micromanagement. En af de helt store problematikker i branchen er mangel af uddannede ledere. Det er næsten ingen, der ved, hvad det vil sige at være leder, være en dygtig leder og sørge for at motivere sine medarbejdere i den her branche. Det vil sige, at alle ledere øh, efter den måde, de selv er blevet oplært på i restauranterne, og den lederstil, jeg er stødt på allerflest gange på restauranterne, er micromanagement. Og hvis du som sidder og lytter med og tænker, jeg har hørt ordet micromanagement og bruger det som om, at jeg ved, hvad det betyder, men måske ikke helt ved, hvad det rent faktisk vil sige, så lad os lige få kridtet banen op, øh, så vi ved, hvad det er for en lederstil, vi egentlig snakker om den næste time. Thais, hvis du skulle forklare, hvad micromanagement er, hvad, hvordan ville du så forklare det? Altså, det er jo det her med, at øh, der er en, der ligesom uddelegerer nogle opgaver til nogle andre, som måske ikke er vant til selv at skulle have så meget ansvar. Og så uddelegerer de det måske til lidt ekstra og lidt ekstra. Og til sidst så er der så mange led i det, at det er sådan lidt svært at finde ud af, hvem der har ansvarsområderne. Og det er måske egentlig nogen, som ikke er, i hvert fald i restaurationsbranchen, ja, øh, klar til at kunne tage det ansvar eller uddelegerer ansvaret. Uh, du stridt uh, på den her form for lederstil? Rigtig meget. <laughs> <laughs> Har du også et indtryk af, at det er primært den form for lederstil, der fylder i restaurationsbranchen? Jeg føler i hvert fald, at det fylder meget, øh, både på grund af, som du også selv sagde, den, den, den manglende sådan, uddannelse, øh, især i, i sådan, lederstillinger, øh, men også bare fordi, at at tempoet er højt i restaurationsbranchen. Så nogle gange er der behov for at, at gøre nogle ting, som er sådan lidt pludselige, eller nogen, der lige skal tage over for nogle andre. Mm -hmm. Så det er også på sin vis en nødvendig del af en restaurant. Nikita, hvis du skulle prøve at forklare en, der ikke ved, hvad micromanagement er, hvordan vil du så forklare det? Øh, jamen, jeg, jeg ser det lidt som en leder, som har enormt svært ved at slippe kontrol med alt, hvad der sker. Altså, så det er en, som hele tiden vil hvis dyre, altså så selvom man uddelegerer noget, så er det ligesom ikke nok. Altså, man, det er jo også stressende for den person, der er micromanager. Så vil man jo hele tiden rundt og tjekke op på, at folk nu også gør det, jeg har bedt dem om eller måske hele tiden er henne og mine folk om noget, de i virkeligheden godt ved. Altså, jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg som tjener er blevet bedt om at rydde et bord, jeg allerede har været på vej ned til, for eksempel. Præcis. Sindssygt irriterende, i øvrigt. Ja, det er sådan en følelse af, at, øh, at man har en tildyvligste op i hovedet, som man jo ikke... Øh åbenlyst kommunikere ud til alle mennesker, man går forbi på en vagt. Mm. Og så er der en, der lige kommer hen og pinprøjer øh, det, der stod som nummer tre på din to liste Men du havde bare lige to ting før, hvor man bare bliver sindssygt irriteret, hvor at bliver sådan, der. jeg var på vej. <laughs> altså, mm. øhm, men jeg har faktisk lige været inde og Google, hvad, ja. hvad, hvad micromanagement egentlig er, for jeg tror faktisk selv, at jeg var lidt i tvivl. Øhm, micromanagement eller mikroledelse er en lederstil inden for virksomhedsledelse, hvor leder nøje overvåger og kontrollerer medarbejdernes adfærd og beslutningstagning. Denne lederstil anvendes ofte i et arbejdsmiljø med højt pres, eller når der er behov for et højt niveau af nøjagtighed og mm. kvalitetskontrol. Præcis. Og øh, jeg synes jo lige så godt, at der bare kunne have stået på den her Google-søgning eller. Arbejde på en restaurant, og så ja, ved du, hvad micro-management betyder. Øhm, jeg har nemlig øh, selv også arbejdet på nogle restauranter, hvor at... Jeg har netop haft den her to do -liste inde i hovedet, og så øh, ham, som sidder som revisor for hele firmaet, en eller anden dag skulle ned og blære sig for hans øh, kone, og ligesom vise, øh, hvor fed den her restaurant er, han ejer. Og øh, så gå rundt og fortælle om alle de ting, der mangler, under verdens travleste service. Ach. Så for eksempel sådan noget med, at vi er bare dobbeltsidede, vi øh, mangler bordplads, der er, blevet, er lavet alt for mange bookinger, sygemeldinger, mm. og så øh, lige ham her, øh, revisoren, der kommer op og siger, lys noget på toilettet er gået ud. Det kunne være fedt, hvis I lige ordnede det. Hvor man bare sådan, <laughs> synes du er helt ærligt, at det er det, jeg skal prioritere ja, lige ja. nu, når folk står og kaster en well done bøff rod på mig, fordi de bare har haft en rød. Men det er jo sådan en form for øh, handle, at man handler uden at have omtanke for andre menneskers situation, eller hvad, hvad andre mennesker føler. Altså, jeg kan godt forstå også, hvis jeg skal lige skal tage min efterhånden lidt gamle restaurantchefbriller på. Jeg arbejdede et sted på et tidspunkt, som ligger et af de travleste hjørner i hele København. Gigantisk restaurant. Masser af borde udenfor. Og der var nogle gange, hvor jeg mødte på arbejde, hvor det bare lignede ja, noget, der var løgn udenfor. <laughs> hvor jeg havde lyst til at komme ind og være sådan, hvorfor står I herinde og Altså, det har jeg aldrig nogensinde sagt, men, men jeg kan godt... Jeg kan godt forstå det, for man kan nogle gange godt glemme at sætte sig i andre menneskers sted. Og glemme, at jamen okay, det kunne godt være, at de havde løbet rundt, fordi dem, der havde lukket aftenen, den ikke havde lukket ordentligt, eller mm. der var ikke blevet leveret appelsinjuice, eller hvad pokker ved jeg. Det er ja. mærkeligt, ikke? Jeg tror tit, at jeg har haft følelsen af, at folk har gjort mig dummere, mm -hmm. end hvad jeg egentlig synes, at jeg selv var. Ja. Altså, jeg vil sige øh, det oplagte, som for eksempel lad os tage udgangspunkt i det, du forklarede. Mm. Øh, alt sejler, Nå, men det kan jo være dem fra aftenen, inden, der simpelthen ikke har lukket ordentligt, men så bliver det et mig-problem, at sådan, hvorfor der ikke styr på noget herinde, hvor det, sådan, det er sygt. Du tror, jeg er så dum, at du ikke tænker er i gang med at prøve at forstyrre ja. på det her lort ja, ja, ja. lige nu. Æm, men, Thijs, har du en specifik episode, eller noget, du sådan konkret kan komme med, hvor at du virkelig har øh, mærket, hvad micromanagement er? Altså, jeg har, jeg har mærket det øh, på den måde, at jeg kan huske, da jeg startede som tjener, så ikke så lang tid efter, så var der en anden, der også startede der, og han blev ret hurtigt rykket op i, i rang øh, og det var også fordi han var god til det at være passioneret og sådan, men, men så lige så snart han ligesom kom, kom op og blev hvad det nu, øh, inspektør oh. og sådan også skulle gå rundt på gulvet og sådan og også, have også have styr. bare sådan som en person der bare er lidt neder altså <laughs> inspektør som om man går rundt og inspicerer <laughs> det lyder det lyder sådan, det er en meget høj stilling ikke? Så man skal virkelig have styr på det hele og, øhm, og så blev han også meget hurtigt en person som så skulle gøre alting perfekt og virkelig sådan mm -hmm. leve op til det, som restaurantchefen sagde. Interessetimer, ting skulle gøres 110%. Mm. Og så blev det jo bare sådan en, altså det gik fra, at vi sådan var på lige niveau til, at så var han bare i røven på, ikke bare mig, men alle andre, som han sådan to uger før bare havde hængt ud med og havde været sådan meget, meget er på lige fod med. Og det bliver bare frustrerende. Men ja, fordi hvordan får det dig til at føle, når du føler, at din chef går op i røven på dig konstant i hver evig eneste skridt, du tager på den restaurant? Altså det er også som, som, øh, som øh, vi lige snakkede om før, altså det er en, en, en ledelsestil, føler jeg, hvor at man ikke tænker så meget på modtageren af det, der bliver sagt. Mm -hmm. Altså det er en meget uempatisk ledelsestil, fordi der bliver ikke tænkt så meget over, hvorfor er tingene som de er, og er der måske en årsag til, at tingene ikke er blevet gjort? Det er mere sådan fokuseret på resultat og ikke så meget på proces, og det Jamen. synes jeg er, er meget problematisk i ja, generelt, men især i branchen på en eller anden måde. Jeg tror også, at øh, jeg tror måske, det, hvad kan man sige, det forekommer oftere, det når du nævner selv af det der med den offentlige beskrivelse eller hvad man skal sige af begrebet, at det var i et presset miljø, og jeg tror lige meget hvor meget man lærer om ledelse og assertiv kommunikation og alt sådan noget. Lige så snart man er presset nok, så bliver man bare sådan en urmenneske mm. med øh, en træpind i hånden, som bare <laughs> rævler sig selv i håret. Ja. Jeg tror, det kan være vildt svært. En ting er at lære en masse ting, men at så tage det med, når man er stresset, det tror jeg er sindssygt svært. Ja. Ja, jeg synes også, Thijs, du rammer virkelig hovedet lige på sømmet, det her med, at man ikke tænker på modtageren. Altså, det er virkelig også noget, jeg tænker bare generelt over, hvis jeg står i en konflikt med nogle mennesker, hvor jeg hele tiden tænker, er mit behov så stort for at sige det her, at jeg er ligeglad med, hvordan modtageren potentielt kan modtage det. Mm. Og det synes jeg er et rigtig vigtigt spørgsmål at stille sig selv nogle gange, når man netop står i de her pressede situationer og har lyst til at sige, altså du kan da se, at opvasken sejler, fix det, og lige måske spørge, hvorfor er det, at der ikke er nogen ude i opvasken lige nu? Altså med micromanagement oplever jeg, at alle spørgsmål i hele verden udebliver, men man konkluderer konkrete ting hele tiden. Ting sejler, fix. Mm. Mm. Og det er sådan, Okay, men det var jo ikke, altså det er jo ikke mit problem. Altså nej, nej. du er leder, det er dig problem. Altså sådan, så prøv at løfte mig i flok lige nu <laughs> ja. og fortælle mig, hvad jeg skal gøre, i stedet for at bare sige dårligt. Ja. Øhm, men hvorfor tror jeg, at den her ledelsesstil eksisterer så meget i restaurationsbranchen? Altså, jeg tror helt klart, det handler om det der med, at som jeg ved, vi også talte om tidligere, at du har nogle mennesker, som er dygtige tjenere. Talte du også selv før, som om en eller anden, som var, havde været enormt dygtig tjener, så, så bliver man op i her ked. Det er jo ikke det samme som, at man er en dygtig leder, og der er enormt stor forskel på at være en dygtig tjener, hvor man jo kun skal tænke på sin egen sektion. Der har man jo ikke ansvaret for andre mennesker, udover selvfølgelig, at dem, der sidder ved de borger, man nu engang er tjener for, at de har det godt. Men når du pludselig skal gå et skridt tilbage og have det store forkromede overblik, så har man jo ansvaret for, at alle de mennesker, de gør deres arbejde, som det er meningen, de skal gøre deres arbejde. Mm -hmm. Og det er meget, meget, meget sjældent, at man ligesom investerer øh, efteruddannelse i sin medarbejdere. Mm -hmm. øhm, og det tror jeg vil være en rigtig, rigtig god idé. Der er mange unge mennesker, som bare har fået sådan et lederstempel i panden, ikke? Ja, ja altså inklusiv mig selv, mm -hmm. altså, jeg, altså jeg skal da være den første til at indrømme, at den person, vi kommer til at snakke om, altså type igennem det her program, var mig. <laughs> altså, øhm, jeg laver faktisk mærke til det, jeg ved ikke, om jeg har set den, men, men den her dokumentar på TV2, der lige er kommet ud, den bidre smag af Michelin, øhm, der snakker de jo også med Horista og 3F, og øhm, så hørte jeg efterfølgende p 1 program øh, debatprogram, som hedder Et helvedes køkken, hvor de netop snakker omkring det her mangel på lederuddannelse i de her restauranter, hvor at jeg kan ikke huske, hvem der kom med den idé, men der var en, der kom med en idé, at på tjener skolen eller på kokkeskolen burde der være et kursus eller en fag, som bare hedder lederuddannelse. Mm. Så man i hvert fald bare havde nogle basics omkring, hvad gør jeg, når jeg får tilbud den her stilling, og det ikke bare bliver en learning by doing i en proces, hvor man fra start af allerede er bagud, når service går i gang. Ikke? Øhm, så det hvis de lytter med, det gør de nok ikke. Men så er <laughs> det da være fedt. Måske, hvis... Det ved man jo aldrig. Hvornår well, no, altså. men jeg... Vi sender det til dem. <laughs> jeg synes i hvert fald, at det var en ret god idé. At, ja. Altså ligesom bare at lave et valgfag på de her skoler. Ja. Um, og så kan folk jo selv vælge det til eller fra. Um, men da jeg ligesom skulle sidde og gruble over det her uh, micromanagement. Og hvordan det har påvirket mig. Um, kom jeg frem til, at jeg synes, at det at er det langt hen ad vejen blevet management by fire. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, 100%. At øh, jeg hele tiden frygtede for at gøre det forkert, fordi at det var lige meget, hvilket step jeg tog i den rigtige retning, som jeg vil mene, eller hvad min leder mene, så begyndte jeg simpelthen at, at frygte alt, hvad det var, jeg gjorde lige pludselig. Æm, har, er det også kommet til udtryk der hvor I har arbejdet, at det er blevet fra micromanagement til management by fire? Ja. Nogle gange, synes jeg. Men altså sådan, især, når man skal vise sit værd. Altså for eksempel, som hvis, hvis jeg skal referere til ham, jeg snakket om før, ikke? altså når det er den der med, at man, at man ligesom vil gøre et godt indtryk over for den øvre ledelse, så kan det godt være baseret lidt på, at oh, det er ordentligt, og så vil jeg hellere sådan, gå alle i sømne, end at jeg vil risikere, at det er min egen røv, der står til, til, til klastning, øh, når chefen møder ind igen. Ikke? Men, men jamen, det, er sådan, det er lidt både over, men der er bare meget frygt for at fejle, i restaurationsbranchen, mm. er min erfaring i hvert fald. Yeah. Men det er også fordi, at det, altså, men det er svært at skjule fejl i restaurationsbranchen. Yeah. Altså, der er jo der er nogle gæster, der kommer til at være meget verbale omkring, hvis der er noget, der er gået galt, eller hvis du taber mm. noget, så er det jo foran alle, altså til hele cirkusbygningen for skue, til at se, at jeg er fucket op. Yeah. Det, er sådan, det er lidt ligesom... Det er så latterligt at tænke tænke på det, men jeg kan en gang jeg gik til step. <laughs> så, så, så hvis man fuckede dansen op, så kunne man jo høre hvem det var. Ja, <laughs> det, er sådan, ja, ja. det er sådan lidt det samme, jeg tænker her på præstationsbanken, det blev for mig bare fire for jeg var sådan det er simpelthen for svært at skjule, hvis jeg fucker op lige nu. Og, ja. og også sådan hvis man får gæstefeedback, ikke? Altså den kan nærmest komme en uge på bagkant, hvor man sådan, har yeah. forresten den der tallerken der, den stille du forkert. Var sådan man har anet det ingen gang, man engang nogen mulighed for at gøre det om eller sådan. Nej, eller tage dialogen eller forklare, også fordi at man har jo haft så mange gæster i løbet af en aften, hvor det er sådan, der, jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg gjorde. det ved. Altså, mm. sådan, jeg prøvede bare at overleve for helvede. Og sådan, det er jo det, der er så irriterende ved, ved mange af de her kvitteringer, man giver til gæster. Der står jo ens navne på, ja. så man kan jo bare... Ja, det er jo bare, altså Blame it on, Thijs. Ja. Der stod <laughs> hans navn på kvitteringen. Altså et godt fift, hvis man virkelig vidste, at man havde gjort sig uvenner med et bord, så kunne man jo bare logge ind med en andens nummer og ligesom få deres navn på. Nå, no, I hørte det her først. Okay. Æ, Nikita, har du oplevet, du har jo selv været restaurantchef på et tidspunkt, Æ, har du oplevet, at der er nogen, der har synes, at du har udøvet management by fire? Det tror jeg helt bestemt, der er. Æ, Jeg ved også, at folk synes, at jeg var meget skrap. Mm. Især når de lige startede, så synes folk, at jeg var meget skrap. Det ved jeg, jeg har vinder i dag, som jeg er vinder med at bevares, Men som helt klart synes, jeg var skræb. Det er også noget Hvorfor synes jeg, at du var skræb? Jeg tror, jeg er meget, nu er jeg også autist. Så jeg er måske heller ikke lige på det, men mm. jeg er meget direkte. Øh, men jeg har også altid været meget god til, synes jeg selv i hvert fald. At tage en snak med folk, inden de startede, og fortælle, at jeg er meget direkte. Jeg mener ikke noget med det kom og sige, hvis jeg har sagt noget, som har gjort dig ked af det, eller på, fordi jeg mener ikke noget med det. Men det er jo lidt sådan chain of screaming, eller hvad man skal kalde det, at du har en øverst, som skriger ned, og så skriver man selv videre, ikke? Og mm -hmm. jeg har meget på gæstefeedbacks haft... En driftschef, som kunne finde på at videre sende gæstefeedbacks til mig kl. 6.30-7 om morgenen på mm -hmm. min mail. Så kom jeg ind i sådan en, øh, en spiral, lad os kalde det en meget nedadgående spiral, hvor jeg tjekkede min arbejdsmail som det første, når jeg vågnede om morgenen, fordi jeg var så bange for, at der var kommet noget ind, som ikke var godt. Mm. Og en, en meget specifik øh, eksempel er en gang, hvor at, øh, vi har haft en sådan lidt med aften jeg tror måske, vi har talt om det her før i et tidligere program, det føler lidt, det kan godt være. Sig kan den igen. Have... Nå, den er sikkert god. Men øh, at den her person, så, øh, der har sendt feedbacken, har skrevet, vi havde en fin aften. Det virkede lidt rodet betjeningen. Men, men det var okay. Vi havde haft en helt ny medarbejder på, og vi var blevet fuldstændig væltet af Metallica-koncertfans, som skulle til koncert i parken. Rettig skønt. Rock on. Og det var den eneste. Og den her person skriver så til sidst, det havde nok været godt, hvis der havde været en restaurantchef på arbejde. <laughs> Og jeg var jo på arbejde, Ow. så jeg får en mail kl. 7 om morgenen, hvor der står, ej, hvor er det pinligt for dig, at de skriver sådan her, når du var på arbejde. Og ja. det var min chef, ikke? Så det bliver jo sådan en, en frygt, som, som det også blev sagt tidligere, en frygt for at gøre det dårligt, som mm. jeg tror gør, at man bliver den her urmenneske nogle gange, når, det, når man så er så stresset. Men jeg kan også godt forstå, at, at øh, i en position som din, ekita, som har været restaurangchef, at man begynder at øh, udøve micromanagement, når man ligesom bliver råbt af op fra øverste mm. hierarki, øh, og ligesom for at undgå, at man bliver ved med at få de her beskeder klokken kvart i røvhuller om morgenen, kan jeg jo <laughs> godt forstå, at man ligesom prøver og styre alt, altså slagets gang, ikke ja, ja, ja. for at være irriterende, men simpelthen for at prøve at spare sig selv for en potentiel øh, sviner næste morgen. Præcis, mm. men jeg tror bare, at det, som jo er så ærgerligt ved det, som jeg også føler, at jeg selv har lært. Efterfølgende har jeg også været på rigtig mange lederkurser. Der er faktisk rigtig mange steder i Danmark, der laver lederkurser for folk i restaurationsbranchen. Så hvis man sidder derude nu og har en restaurant, så kan man godt sende sin ledere på kursus. Ja, øh, og der øh, føler jeg, at jeg har lært rigtig mange ting, som jeg måske ikke altid har været super god til. Øhm, og da jeg var det der med, hvis du ikke er god nok til at motivere dine medarbejdere, så ender de også med at sige op. Og jo mm. flere medarbejdere, der stopper hele tiden, og jo større udskiftning der er, jo dyrere er det også, jo flere omkostninger har du. Så hvis man har lyst til at holde omkostningerne fra personalet nede, så burde man jo også investere noget i sine ledere, så de kan uddanne sig og blive bedre og holde på folk. Mm -hmm. Men uh, apropos Management by 4, uh, så synes jeg lige, at vi skal høre om, hvordan micromanagement faktisk kan gøre, at man ligger grædende på sin sofa i tre måneder. Sidste arbejdsplads øh, blev jeg udsat for så meget micromanagement, at øh, ja, som sagt, jeg måtte ligge en meget dramatisk opsigelse og ligge tre måneder på min sofa, stortudende. Og den eneste form for sociale kontakt, jeg havde de tre måneder, var vold support og voldt øh, Jeg føler, at jeg var verdens største idiot. Jeg kunne ikke finde ud af noget. Der var ingen grund til, at jeg søgte et nyt job, fordi jeg ville nok bare ydmyge mig selv endnu en gang ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Min tidligere chef gav mig meget konkrete og specifikke arbejdsopgaver, som i mit lille perfektionistiske hoved egentlig syntes var meget rart til at starte med, fordi at jeg tænkte, at, at så var det et, et nyt job, hvor det var en plug and play, og så længe man bare gør, hvad der bliver sagt, så kan man jo blive verdens bedste medarbejder. Problemet var bare, at hun langt var langt mere perfektionistisk end jeg var. Så selvom jeg kom frem til det enige resultat, vi havde aftalt, så var hun uenig i måden, jeg ligesom kom hen til resultatet på. Jeg vidste, at øh, hver vagt skulle jeg bruge den første time på at få en skideballe af hende, hvor hun blandt andet øh, til tider øh, ville tage, lave en pistol med sine hænder og tage op til hovedet og sige, er du fuldstændig oven i hovedet eller hvad, til alle ting, jeg gjorde på min tidligere arbejdsplads. For at komme med et par eksempler, eller for at komme med et par flere eksempler, hun ville overvåge min Excel-ark, mens jeg skrev i dem, for at i det sekund, jeg skrev noget forkert, ville hun ringe til mig med det samme, for at sige, om jeg ikke kunne læse det, der stod på skærmen. Jeg vil få skal ud for at have ringgjort kaffemaskinen øh, to gange, i stedet for kun den ene gang, som var aftalt. Og hvis man havde som mand, mener jeg, jeg, havde drukket nok kaffe på en vagt, eller havde rigtig mange tømmermænd, så skulle man øh, altså ud og tisse med røvhullet, så at sige. Og øh, så nogle gange kunne jeg sidde ude på toilettet og få øh, ni opkald, mens jeg sad og sked, fordi hun ikke vidste, hvor jeg var, og hun kunne jo ikke have en medarbejder i huset, hun ikke vidste, hvor var. Øhm, ifølge hende, når jeg, altså, når jeg prøvede at snakke med hende om, alle de her overstående eksempler blev jeg mødt med den sætning, der hed, at øh, så kan du jo bare gøre dit arbejde godt nok. Synes I, at min tidligere chef har ret i den holdning? Nej, det lyder fuldstændig vanvittigt. Jeg, får helt, altså, jeg har gåsehud på armene, det lyder for sygt jo. Var, var det på, altså, det var på en restaurant? Ja. Yep. Og du var tjener, yep. eller havde en lederstilling? På ja, det? jeg havde en lederstilling, så mm. vi ligesom nogle gange, når folk var øh, syge og skulle udfylde hvad man havde bestilt, og hvad man ikke havde bestilt, så havde man jo ligesom de her XL-ark, hvor vi kunne putte ja, ja. alle de her ting ind. Um, og hun vidste godt, hvornår på tidspunktet af dagen, jeg gjorde det. Um, så der kunne man ligesom se ind på Google Docs, at øh, hendes navn stod op, ja, og så vidste ja, ja, ja. Jeg ja, ja, ved du hun sidder på computer. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg har også engang arbejdet et sted hvor at, de kunne finde på at ringe og så altså, kiggede de med på overvågningen, hvis man havde sat noget i barn, det synes, det stod forkert eller, et eller andet. Det er jo sindssygt, det er jo en form for overgreb, altså. Ja, Fuldtændig. Nej, det er, Både det er for sygt. Både på en måde, men også bare ja, sådan den der overvågningsting, altså, som jeg egentlig også tror er ulovlig. Øhm, når man... Ej, jeg skal stoppe med at sige, man. når jeg stod i momentet, kunne jeg mærke, hvordan jeg blev enormt enig med det, hun egentlig sagde. Altså, hun var jo egentlig kun efter mig. Det er jo, fordi hun er mega manipulerende. Mm. Der er ja. noget galt med dig jo. <laughs> Nej, men det endte faktisk også med, at til sidst måtte jeg øh, optage vores telefonsamtaler. Ja. Altså, eller hvis jeg sad i mødelokalet med hende, når jeg skulle op og have de her daglige skideballer, så ville jeg sætte en memo på til at optage det, for jeg simpelthen havde brug for at vise det til nogen, for at være sådan, er det mig, der er helt gakkelak mm. om i hovedet, eller er det her fuldstændig, altså under al kritik? Det lyder for sygt, altså. Jeg, jeg havde en kollega på et tidspunkt, som sagde noget, som jeg synes var så klogt, at jeg har adopteret det lige siden, og det var, at... Hvis du giver en opgave ud, eller du kommer med en besked, og personen ikke forstår det, så er det fordi, der er noget med din måde at kommunikere på, som ikke er rigtigt, og ikke fordi, der er noget galt med den person, du siger det til. Mm -hmm. okay. Og hvis du, kom, nu sagde du selv noget med, hvis du kommer frem til altså end result, og hun ikke var enig i måden, du gjorde det på, men altså så længe du ikke har brugt 50 timer på noget, du skulle tage en, så er det vil. Så det lige meget. Altså. Øhm, Thijs, hvad vil du egentlig tænke over at være på en arbejdsplads, hvor at der bliver fremlagt til at starte med, at der er nogle meget konkrete to-do-lister at arbejde under? Altså, jeg synes jo, at, at rene, klare linjer er virkelig rart mm. på, på arbejdspladser. Det synes jeg er fantastisk, men jeg synes, at, som du også kom med det her eksempel, hvis chefen, det eneste, at chefen bruger energi på, det er at, at give skidebriller, når det ikke fungerer. Altså, det er, det er jo også, altså, som, som du også siger, Nikita, det her med, at... at hvis der er noget, der ikke bliver gjort, som man gerne vil have det, skal gøres, eller at tingene overhovedet ikke bliver gjort i en længere periode, så må man også ligesom pege fingeren på sig selv og sige, okay, er der en årsag til, at de her ting ikke mm -hmm. bliver gjort? Yeah. Fordi hvis, altså hvis, hvis man ikke kan nå noget hver eneste dag, så skal der måske laves noget om, i stedet for hele tiden bare at give dig en skideball og være sådan du skal være bange for, at jeg giver dig en skidevalg igen, hvis ikke du gør det bedre. Ja. I for at sige, at det kan være, at, at, at tingene skal justeres i og her. Også, øh, jeg ved ikke, om I kender til det, men, men hvis man begynder at blive øh, usikker på de valg, man tager, eller den måde, man mm. snakker på, øh, så den usikkerhed gør nærmest en endnu mere usikker. Mm. Så man, fordi, at jeg gik bare hele tiden og var sådan, lige meget, hvor lang tid jeg prøver at lave den her simple opgave, for at sikre mig, at jeg ikke får en opkaldelig om lidt omkring, at jeg har gjort det forkert, gjorde nærmest bare, at jeg ødelægger endnu mere for mig selv. Altså, kender I også det, det her med, at man nærmest spænder ben for sig selv til sidst, fordi man bliver så bange for, hvilke valg man skal tage? 100%. Ja, også bare det der med, at man, man ikke sådan kan sove trygt om natten, nærmest. Altså, som du også sagde, hvis du, yeah. hvis du bare vågnede op. Så først, så skulle du lige tjekke din mail, ikke? Altså... jeg ikke? Altså... I den periode havde jeg også nogle sindssyge stressdrømme. Jeg havde sådan tit en drøm, der gik igen, som var, at øh, vi skulle åbne restauranten og så på slaget hvor restauranten åbner, så så restauranten helt anderledes ud. Men alle borenummerne i bookingsystemet var de samme, men det var fysisk et andet sted, og alt stod anderledes, så borerne var ikke den samme størrelse. Den drøm har jeg så ikke haft så mange gange i den periode, ja, det må jo være det er stress, det er jo stress. Ja. Men uden, det er så skørt. Uden at være læge, så, ja. så er det stress. Er du læge. Øhm, jeg har jo i øvrigt været mega stresset, og der havde det også ligesom dig, at det var faktisk inden jeg startede sådan rigtigt i går sådan i restaurationsbranchen igen. Det var et andet sted også en form for service, kan man vel kalde det. Mm. Det lød lidt sketchy, men mm. <laughs> det var i en butik, men hvor jeg havde et enormt stort ansvar. Og jeg blandt andet handlede en masse varer hver eneste dag, som var vanvittigt tungt. Og en hælervarer. <laughs> hvor jeg blev jeg var ja. <laughs> øhm, men hvis vi skal prøve at øh, forsvare den her heks and eks, har jeg <laughs> øhm, Har min tidligere chef så egentlig ret i, at at så må jeg jo bare gøre mit arbejde godt nok. Altså, Starter mikromanagement ikke med, at det er fordi, der er nogen, der ikke løser opgaverne godt nok? Jo, men det er jo hende, der skal sætte rammerne for, at det bliver gjort ordentligt. Og det kunne man, der hvor jeg lige har startet med arbejde for eksempel, der har vi søgt en mus en gang om måneden. Nice. Altså vi har, ikke, det er ikke, hvor man sådan sætter sig ned ved et skrivebord og sidder og kigger hinanden i øjnene, men så går vi en tur mm. for eksempel og drikker en kaffe og snakker om, hvordan det går. Og hvis den her person havde gjort det, så havde hun måske også fået en anden forståelse af, hvem du var som menneske. Og det er jo tit det der, man lidt kan glemme i dagligdagen, ikke? at det er et menneske. Mm -hmm. som også har tanker og følelser, og som måske også har et behov for et eller andet. Ja, langt ind ad vejen, så tror jeg da også, at jeg følte mig meget som en robot, der jeg var i restaurationsbranchen. Yeah. Altså, jeg var bare en, en mødtryk i den helt store maskinefabrik, yeah. der skulle sørge for, at det hele døb rundt. Så man lige sit ansigt på og gå ind. <laughs> ja, nej, præcis. <må laughs> så sige, <meget. laughs> sådan har jeg det stadig, at vi så skal ind og bestille en kop kaffe, min stemme der sådan, hej! <laughs> Ej, ingen stress. Ej, det er så fint at tage var Min kaffe er bare overstivet. Jeg siger ikke noget. <laughs> Når du har lavet risengrød til hæmmer med den melkearbe. det hvor lækkert. Da jeg sad og forberedte mig lidt til det her program, der æh, selvom jeg kunne synes, at det ville være rigtig rart, at vi kunne snakke om, hvor en ex ex min chef var, <laughs> så prøvede jeg lige at se, om jeg kunne finde et eller andet på, om det måske var mig, der var problemet. Og æh, der kom jeg frem til, om, om den generation, jeg er fra, er sådan millennial set æh, Selenial, hvad man nu vil kalde os. hørt øhm, Ja, Selenial. jeg har hørt nu, oh. jeg fundet på TikTok. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> alt, alt er for TikTok. <laughs> øhm, men jeg kom til at tænke på, om, om min generation er blevet for sippet og en for stor køling generation der gør, at vi ikke kan klare den mindste kritik eller i rettesættelse. Jeg har virkelig meget lyst til at sige ja. I hvert fald, nu er jeg jo lige lidt ældre end jer to i nej, nej. to små unge børn. Purker. <laughs> jeg, jeg, føler, jeg føler virkelig, at mange af dem, jeg har haft ansat i løbet af de sidste to års tid, især efter corona, som om der er sket noget efter corona, som har været de der 18, 19, 20. De har lidt en anden idé om, hvad man laver på et arbejde. Jeg havde for eksempel en tæner engang, jeg siger til hende, der var ingenting at lave, og jeg mener virkelig, at jeg sad et bord, og vi var to på, eller sådan noget, ikke? Fordi vi lidt havde regnet med, at der nok ville komme nogen, der sidder så et bord. Så siger jeg til hende, øh... skal jeg skal lige sige, hvad hun hedder. Ja, det lader jeg være med. Mm. Jeg siger, hey, prøv her jeg gør lige det her. Det var en eller anden op i skabet, når computeren over ved sida fordi jeg var lidt nødt til at blive der. Vil du ikke være sød og vaske køleskabene af ind i barn Så kigger hun til mig og siger, jeg har jo ikke ringgøringsdame. Nej. Hvor jeg var sådan, nej, nej, det ved jeg sgu godt. Men det er jo en del af at have en restaurant, og ligesom, det er jo en del af den daglige drifting. Mm -hmm. <laughs> Øh, Thijs, tænker du, at vi er blevet en for stor generation der ikke kan klare at blive i rette sæt. Jeg tror, det er en kombination af, altså som jeg også selv erfaret, da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, og især der at man skal også lige have så den der, okay, det er sådan her det er arbejde, altså man skal opbygge en eller anden vis arbejdsmoral, øh, hvor jeg tror man kan få et vist chok, hvis man bare har været sådan øh, bybud og kommer ind på sådan en københavner-restaurant og skal, skal sådan have styr på 20 bruger på en lørdag, ikke? Men men jeg tror på en eller anden måde også, at... Jeg ved ikke, om det er vores generation, der er blevet for zippet, eller de tidligere generationer, der har været for dårlige til at mærke efter. Mm. Fordi der er også mange, der går ned med stress. Altså også af vores generation. Men, men hvor det ligesom har været en slags... Jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke kræve noget af min chef, fordi min chef ikke har tilbudt mig det. Mm. Så jeg kan ikke sige fra. Mm. Og det tror jeg, at vores generation er blevet bedre til... Måske også, fordi informationen er mere tilgængelig, at arbejdsvilkårene er fucked up. Men jeg tror også, at vi er blevet bedre til at mærke efter, og Helt mental klart. helbred og alt den der... Ja, apropos øh, at sådan det her... Øh generations Jeg helt sikkert også bemærker, der er mm. i gang med at ske, altså både sådan helt personligt med mine forældre, eller mm. øhm, netop de her øh, ældre kokke der i tidernes morgen startede som 16-årige som elev, og nu står som 46 ude i køkkenet, øh, kan der da godt forstå, at det er fucking provokerende, hvis jeg så går ind og siger sådan, at det synes jeg altså ikke er i orden. Ja. For det er sådan, der altså, hvem spurgte dig, på Altså sådan, der er stadig med dig. Øhm, og til det vil jeg faktisk bare lige give en, en, en opfordring eller en anbefaling, som slet ikke har noget med noget at gøre. Hold dig op, jeg kører ofte op <laughs> i dag. Altså, jeg har noget at byde på. Nej, skal det. Gennem, der skal på. Nej men apropos det her... Øhm, øh generationskløft, øh, der man måske kan opleve derude, både personligt, men også på arbejdsmarkedet, der er der en højskolærer, jeg ikke lige kan huske navnet på, men har skrevet en bog, der hedder Utilstrækkelig. Øhm, det er en meget, meget letspiselig bog. Den er på et par hundrede sider, øhm, hvor at det er en bog, han har lavet et foredrag med til at starte med, hvor at han snakker til den ældre generation, hvorfor den yngre generation har det så dårligt, og hvor at han prøver at forklare den yngre generation, hvorfor det er, at den ældre generation ikke forstår, hvorfor det er, vi har det så dårligt. Øhm, og det er i hvert fald en bog, jeg har anbefalet til rigtig mange, og der er kommet nogle enormt spændende samtaler og ændringer efterfølgende, hvor man har læst den her bog, så vi ligesom kan prøve at forstå hinanden, fordi at øh, vores chefers generation kommer fra en generation, hvor det har været en kæft retning, og der mm. er simpelthen ikke nogen, der har spurgt dem, hvordan de har det, eller givet dem muligheden for at vælge noget andet, hvor at øh, vores forældres generation har øh, sagt, I skal gøre det her, hvis I har lyst. Og det har gjort, at vores generation ikke kan tage en beslutning, fordi jeg skal... Lyst er nødvendigvis ikke to ting, der, der hænger sammen på den måde. Sjældent i arbejdsregi. Ja, lige præcis. Æm, så det kan jeg bare varmt anbefale, hvis der er nogen andre, der også oplever den her oprørsgenerationskløft, øh, som jeg i, i bedste velgående ser eksisterer. Men øh, tilbage til det, vi egentlig startede med at snakke om. Hvis, øh, apropos det her curling-generation. Hvis vi bare overlader øh, alle medarbejdere til at, at gøre, hvad de synes er bedst, altså prøver at stoppe micromanagement. ender man så ikke bare med at have en masse hovedløse kyllinger, der løber rundt nede på restauranten også? Jo. Ja, det synes jeg helt klart også. Altså, jeg, jeg føler også, at, at øh, restauranter kan løbe rundt, fordi der er et hierarki, og fordi der er nogle meget tydelige linjer for, hvad der skal gøres, og hvem der bestemmer over hvad. Øhm, men jeg tror også, at, at en af årsagerne til at micromanagement er så udbredt i den branche, er, at der er jo ikke tid til at stå på gulvet og forklare. Altså, jeg kan huske, lige da jeg startede som tjener, så sådan noget. Jeg er ja, sorry, at det er fordi, at der er <laughs> Og så kommer Arme, og så skulle jeg gå med de der tallerkener, og så kommer jeg til at trykke torsk i stedet for ja, ja, ja, laks manders, eller et eller andet. Jeg skal ja. bruge det her i stedet for det her slutfærdige. Det er ja tak, ja. eller nej tak. Ikke? Og sådan, ja, men jeg blev bare så fortvivlet over, at jeg ikke kunne forklare, ja. hvorfor det var, jeg havde lavet fejl. Mm. Og, og så bliver det jo også bare sådan en, en hurtig, okay, ja tak. så Ja, okay. Jeg ved godt, det er, at, at det ikke var mig, der lavede fejl, men jeg æder jeg den. Men kan det få dig til at føle dig uh, uretfærdigt behandlet, at du ligesom ikke kan forklare, hvorfor du får en skideball for en fejl? Ja. ja. <laughs> det, kan jeg godt, også, kan det, det kan jeg så godt forstå, men jeg tror, at her problemet ligger i, at man jo ikke træner sine medarbejdere nok. Mm. Hvis nu man brugte noget tid på rent for skal træne folk, altså inden man skal køre service så har man jo også bedre tid til for eksempel at forklare om kommunikationen, og hvad betyder det, og hvad betyder det, hvorfor ser man bagom. Det er så ikke, du får en varm stegepand i hovedet, når du går Bangkok, eller hvad i alverden det nu måtte være. Mm -hmm. Og det der med, altså det er, der er jo en form for urgency, når du kører en restaurant, især hvis det er ligesom er i peak, og du har travlt, eller lige midt i seedingsskifte, eller et eller andet. Ikke? Man er nødt til at vide, at alle gør det, de skal. Men hvis alle er trænet og ved, hvad de skal gøre, og man får motiveret folk i løbet af deres vagt og generelt, så tror jeg også, det løber rundt, uden at man behøver som micromanager, medmindre, mm. som du selv siger, at folk er eller hvad det var, det <laughs> ja. chef havde sagt. Og en pistol, pistol fingerpistol for <laughs> <Ja>. panden. <laughs> øhm, jeg øh, oplever stadigvæk, øh, på grund af restaurationsbranchen, tror jeg faktisk, i sådan et dagligt dilemma omkring, om jeg skal kæmpe for min retfærdighed ved at i talesætte hvorfor fejlen skete. Øhm, samtidig med, at der er sådan et restaurantsken ind i hovedet, der siger bare så ja tak og fix. Hmm. Altså fordi der der ikke er tid til at, at lytte på undskyldninger, og tit så er det også ret ligegyldigt, hvorfor fejlen skete. Nu skal vi bare have det løst. Men jeg kan slet ikke klare, at der er nogen, der tror, at jeg er en idiot. Mm. Fordi det måske var nogle helt andre, der gjorde, at jeg stod i den suppedage, som, som jeg nu gjorde. Og jeg oplever det, altså især nu, for eksempel også her på 427, hvis man får en mail med en eller anden problemstilling, at jeg oplever, at jeg bare skriver, ja tak, modtaget. Mm. Og så sidder jeg og tænker, men nu tror de jo bare, at... At det er fordi, at, at jeg ikke fatter noget. Ja. <laughs> at jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvornår man skal gå ind og sådan tage sin ret og tage sin plads og være sådan hey, ja. det var faktisk fordi, at jeg ikke at hun derovre ikke holdte sin stilling, så jeg var lige nødt til at hjælpe hende. Derfor mistede jeg lige de borger, jeg skulle have ryddet. Hmm. Eller om man, om man bare skal finde sig i, at når tempoet går højt, så bliver du simpelthen nødt til at lægge dit, dit, dit, dit selvværd og på hylden i et kort øjeblik, og så bare køre service, og vi ligesom kan få det til at fungere. Altså det kan jeg virkelig godt forstå, mit retfærdighedsgener vanvittigt stort. Altså, jeg har selv den der... Åh, jeg hader også, hvis folk tror, jeg har jokket i spinaten, om man så må sige. Mm. Men jeg tror... Åh, jeg ved sgu ikke, det er også svært. Der er jo ikke rigtig et facit på. Jeg tror, i forhold til specifikt, har jeg altid haft det sådan, at under service, der kan man ikke stå og diskutere. Der må vi bare sige ja tak og komme videre. Men jeg føler også, at der skal være nogle ledere, som sætter øh, en ramme for, at der er en eller anden form for debrief, eller at man som leder ser sine medarbejdere nok til at vide, og oh, jeg skal skulle lige over og høre Anne, om um, hun var OK, men også måske for at følge op på, hvad skete der egentlig? Mm -hmm. For at finde ud af, hvor det er gået galt? Og så mm -hmm. kunne man måske føle sig set. Eller ja. noget, der, altså, det kunne godt være, at man, sådan, det ved jeg jo godt, at der er helt sikkert hverken tid eller penge til, hvis man spørger dem nu, men at man skulle prøve <laughs> at sætte noget tid af til efterservice, at det ikke bare bliver de der øh, 500 bajere, man sidder og knapper op, ja. men at man, man måske lige udvælger nogen under den service. Sådan helt korpset ø-råd. <laughs> eller sådan, <laughs> og lige være sådan der, hvad? Du er det svageste <laughs> ja. lige. Ja. <laughs> Nej, men så er man ligesom der med på, altså der, er we on the same page? Ja, ja, er, det, er det fordi, du lægger i, at jeg har lært dig godt nok op, eller var det fordi, at der skete noget, jeg ikke så, for jeg stod nede i den anden ende af restauranten? Mm. Præcis. I er jo et meget vigtigt, det du lige siger med, altid lige at sige, er det mig, der har gjort noget? Ja. I stedet for bare at sige, hvorfor gjorde du sådan? Men lige sige, hey, har jeg er der noget, jeg har misset her, eller ja. jeg har gjort noget anderledes. Ikke? Altså igen, som jeg sagde tidligere, det her med, at når man micromanager, så er der spørgsmål, der simpelthen udbliver som potentielt kan være ret relevante for det billede, man har tegnet 100%. op i hovedet, af, af de medarbejdere, man nu har. Men det er jo også, altså, som jeg også har snakket om mange gange, når det er så hæsblæsende et tempo, og der, der sker pludselig ting, altså der kan ske alt muligt, som kan vælte den her meget tilrettelagte plan, så er det jo også ofte, at man tyrer til, at det lige meget ved skyld, det er, det gælder ja, bare hvis ja, ansvar det er, at løst ja, tingene. Ja. Så der på den måde forsvinder den der retfærdighedsans også. Ja, ja det bliver man lidt ned til i hvert fald. Ja. Men, men det her størmer at vælge sin kampe, føler jeg også. Uretfærdigt altså, føler man, når klart. man bliver behandlet. Ja, ja helt klart. Altså, jeg har selv lige micromanagede i lørdags. Okay. Men, øh, men meget ubevidst. Jeg tog mig selv i, i at gøre det to gange i træk. Dog bare med spørgsmål, ikke med som deciderede opgaver. Men hvor jeg så sagde til personen, prøv at høre, sorry. Det var virkelig ikke. Altså, det, var sgu ikke det. det var ikke lige min mening næste gang. Not my så næste gang, så spørger jeg dig lige stedet for, hvor det var sådan noget, men jeg for eksempel sagde til en medarbejderne, skriver du så lige til øh, den her person, chefen, at du er gået tidligere. Jamen, det har jeg allerede gjort. Okay, øh, sørg du også lige for at gå ned og lægge nøglen jamen det har jeg også lige gjort, sagde hun. Og så var jeg sådan, fuck, hvor nice, undskyld. Nej, <laughs> ja, det er det fedeste, når man fik de der spørgsmål, og man kunne være sådan der, det har jeg allerede gjort Jeg, jeg har tid. gjort det, ja. hvad ved du? <laughs> <laughs> øhm, men øh, i min Google-søgning omkring øh, micromanagement, så øh, kom der faktisk også øh, lige øh, et, øh, et punktslag omkring, hvad konsekvenser kan være ved, at man micromanager, som jeg lige tænker er meget nice lige at få meldt dig ud, så potentielt dig, der sidder og lytter med, måske kan krydse nogen af for at se, om du bliver lidt under micromanagement. Men konsekvenserne kan være, at medarbejderens motivation øh, udbliver, øh, produktions- og arbejdsglæden falder, medarbejderne bliver afhængige af lederne, øh, kreativitet og innovativ øh, tænkning kvæles, øh, beslutningstagningen bliver langsommere og usikker, og kommunikationen bryder sammen. Og øh, jeg kan jo det til alle de her ting på min <laughs> <Ja>. tidligere arbejdsplads, <laughs> ja. som jeg øh, fortalte om øh, tidligere. Æm, så der er altså nogle ret øh, voldsomme, synes jeg, konsekvenser ved at være led under micromanagement. Så, øh, så husk øh, lige at, at prøve at se, om du kan øh, snakke lidt med din chef omkring micromanagement. <fri> Fordi vi kan selvfølgelig ikke sidde her og brokke os i en time omkring, hvor, hvor dårlig uh, micromanagement uh, og restaurationsbranchen er. Så vi skal også prøve at se, om vi kan komme med et eller andet sådan, uh, uh, tommelfinger tommelfingerregel til uh, vedkommende, der sidder og lytter med. Fordi at hvis vi skal prøve at opsummere lidt, hvad vi er kommet frem til så so far angående micromanagement, så hvis man som leder, sidder og lytter med lige nu, øh, og du ikke har tillid til, at dine medarbejdere gør det godt, så har du som leder ikke øh, styr på dine medarbejdere øh, gøre arbejdet rigtigt, så bliver du også knaldet for det. Så øh, noget, som vi også har så været inde på, er det her med, prøv at kigge en lille bitte smule indad. Hvis jeg har behovet for at micromanage, øh, micromanage alle, der er i lokalet lige nu, så er der helt sikkert noget udvikling eller oplæring, der er blevet sparet for voldsomt. Øh, til at det ligesom øh, kan blive eksekveret også i forhold til lederen selv øhm, på de konsekvenser, jeg lige læste op tidligere. Altså, man gider det ikke som leder at endelig tage en uges til øh, Mallorca, og så hele tiden blive ringet op af sine medarbejdere, fordi de er blevet micromanageret og kølet så meget, så de simpelthen ikke har fået en selvstændig øh, tænkning eller måde at arbejde på. Ja. Præcis, og det er jo faktisk fuldstændig det, man dræber, når man micromanager, er folks evne til at tænke selvstændigt. Mm -hmm. Og det værste, du kan gøre som leder, det er gør dig selv uundværlig. Fordi hvem fanden skal så, som du selv siger, køre den her restaurant, når man er til grisefest på Mallorca? <laughs> altså så meget. Jeg kan, jeg kan huske en gang, hvor det var sådan en helt øh, sindssyg dag øh, på, på restauranten, jeg arbejdede på, hvor restaurantchefen, han var i Frankrig og stod på ski, og den ene inspektør, han var i Italien, og den anden inspektør, han var til brøllup på Fyn, og sådan. der var ikke nogen, og så den tredje inspektør mødte bare ikke op som var personen, der skulle køre det. Skønt. Og vi sad bare til personalemøder, og sagde, sådan, nå, det er da spændende. Og, og det var sådan mig... Jeg ved, om der er nogen, der kopper og i røven nu. Ja. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Og jeg var sådan den, det var mig, og så var det, jeg var bartender på det tidspunkt, så jeg skulle egentlig ikke være på gulvet, og så var der en masse nye tjenere, så det var sådan, jeg sådan skrev lidt rundt, og så blev jeg så ringet op af min chef, restaurantchef nede fra, fra Alberne. Hmm. som sagde, øh, om jeg ikke kunne, være, øh, om jeg kunne køre biksen, indtil der kom nogen. What? Og så var jeg meget sådan, jo, det kan jeg godt hvad skal jeg gøre? <laughs> og, sådan, og jeg vidste jo godt, at jeg skulle bare lige sådan, nå ja, der skal tændes nogle lys, og der skal gøres det og det og det. Men det der med sådan at uddelegere opgaver, som jeg, ikke, som jeg var vant til selv at få uddelegeret, det er så mærkeligt. Altså, jeg, kunne ikke, jeg kunne slet ikke finde mig i den der rolle lige pludselig. Og det er jo igen, fordi jeg, jeg, har ikke, jeg er ikke blevet oplært til, at jeg også skal kunne, kunne gøre tingene, og der er tillid til, at jeg godt kan have... En åbning selv eller sådan noget. Altså. Men hvordan endte den aften så? Jamen, så, endte, så gik der, jeg tror, en halv times rekrutter ind i service, så kom den her inspektør sig. Mm. Meget. Og så går du bare og sveder pænden. Øh, sådan kiggede meget ned i jorden og gik ned og klædte om, og var meget pinig over det. Ja. ja. Det der, vi tiger det ihjel. Ja. Vi snakker ikke om, Nej, hvad der det er, er sket. Vi går bare ind, og med det samme begynder at så så er der ikke nogen, der op at jeg ikke har været <laughs> <at have. laughs> øhm, Nikita, hvis ja. du skal prøve at komme med nogle gode råd til øh, dem, som enten bliver udsat for micromanaging eller selv micromanager, hvad skulle det så være? Altså, hvis man bliver udsat for det, så vil jeg sige, hvis man er modig, modig nok til at gøre det her, så synes jeg, man skal tale med sin chef på et tidspunkt, som ikke er under service, men simpelthen efterspørger, hey, Ole, eller hvad chef nu hedder, kan vi lige sætte os ned 10 minutter i morgen? Jeg har brug for lige at snakke med dig. Og så synes jeg, man skal forberede, hvad man gerne vil sige. Og så synes jeg, at man skal prøve på en eller anden måde. Og også hvis, hvis nu man for eksempel har et ønske om, at man skal ned mere i den branche, så sig det, og så siger jeg, jeg vil gerne lære de her ting. Det tror jeg også er en hjælp for mange restaurantchefer. Og hvis man er typen der udøver micromanagement så synes jeg at man skal blive rigtig opmærksom på hvem man selv er som person. Der vil jeg meget anbefale at man lige laver sådan en lille diskprofil på nettet, så en lille, en, okay. lille <laughs> en lille personlighedstest, fordi at i dem der er faktisk beskrevet hvordan man oftest ud fra de forskellige personligheder reagerer når man er presset og det kan være ret givende at vide så man kan være opmærksom på det for det første skridt med sådan der er at man er opmærksom på man er wow jeg lige igen. kan man Ja, man er opmærksom på hvad ens svagheder er, Sådan så man kan have vende og bruge det til noget positivt i stedet for. Ja. Jeg håber og tror på, at de fleste mennesker ikke er interesseret i at, være, altså, at demotivere sine medarbejdere. Så er man da i hvert fald meget dårlig forretningsmand. Mm -hmm. øh, jeg har faktisk selv prøvet at tage en af de der desprofiler, profiler ja. øh, hvor at jeg fandt, øh, min chef fandt ud af, at øh, den måde, jeg arbejdede bedst under pres på, det var netop, at jeg fik meget detaljerede arbejdsopgaver <laughs> at vide. <laughs> Så... Du er god under mig, <laughs> Det skal være Hvis jeg blev presset, så ville de rydde øh, bordene, ville jeg være sådan, hvilke? <laughs> så, <Ja. laughs> at, jeg havde simpelthen brug for, at, der var, at der, min chef gik ind og var sådan, du rydder 3-16, du rydder for alle hovedretter, og bagefter så stiller du nye vinglas klar til dem. Ja. ja tak. Så skulle jeg bare ud igen, ud af vagten og skynde mig at gøre alle de der ting. Men hvor hun jo også netop nød mega meget glæde af at vide, at jeg ikke var en, der kunne tænke selv ja. til, hvad fuck det var, ja, ja. jeg skulle gøre. Så hun kunne jo godt... I gåsetegn micromanager mig, uden at mm. jeg nødvendigvis i den situation så det som micromanaging. Æm, så jeg synes, du rammer hovedet lige på sømmet der, Nikita. Ja. Thijs, hvad tænker du? Hvis du ikke kan lide at blive micromanagedet, så mm -hmm. lad, lad være med at arbejde i restaurationsbrænchen. <laughs> altså, very good point. But... <laughs> altså, det er helt klart, man kan man kan tage nogle snakke med sine chefer, og der kan helt klart arbejdes på nogle strukturer der, hvor man arbejder, men det er... Jeg tror, at det er umuligt at undgå, at det i hvert fald er der en vis grad. Øhm, og så vil jeg også bare chime in på den der, med at, at man som chef simpelthen skal, skal kigge sig selv i spejlet, hvis man synes, at man har behov for micromanagement. Man både sådan sige, okay, er det er årsagen til, at jeg gør det her på den her specifikke medarbejder, fordi at jeg tror, at medarbejderen ikke kan finde ud af det, eller er det, fordi jeg er bange for, at det er mig, der skal stå med skraldet til min chef, mm. hvis det ikke bliver gjort. Øh, og hvis det er nummer to, så skal man arbejde på det selv. Ja. Og så er jo helt klart også det der med, at ja, vi interesserer sig lidt mere for ens hvad det, medarbejder. Hvad kan personen, hvordan forstår personen bedst en besked? Æh, arbejder personen bedst i frihed under ansvar eller kæftrit og ret, øh, rød de her borer-agtig stemning. Ikke? Altså. Ej, så brutalt. Ja. Jeg, el el der... jeg elsker diktatur. Der er nogen, der arbejder bedst med pisk, nogen arbejder bedst med kulderød, ikke? Altså sådan, sådan er det bare. Nej, jeg lyder som et sørgeligt individ. Nej, jeg, jeg kan faktisk godt genkende det, du siger. Jeg kan også godt lide, især det er presset, bare for helt konkrete mm. instrukser i virkeligheden. Og jeg tror også, nu har jeg altid selv prøvet at arbejde rigtig meget med, altså, at man har en eller anden form på fladstruktur i restauranten. Indtil det går galt, eller indtil der er brug for det, så kan man ligesom bygge den der trækants, hvad hedder sådan noget, hierarkiet ordentligt op igen. Og så kan det godt nogle gange blive endnu mere micromanagement, men for ligesom at få styr på situationen. Ikke? Det kunne være, at jeg for eksempel engang sendte sendt en tjener hjem fredag aften med dit tidingsskift, fordi hun fælder dårligt. Altså, mm. Så er man jo nødt til lige at være sådan der... Vi mødes lige ud ved klappen, og så bare, du gør det, du gør det, du gør det. Og ja. det er jo bare for, at folk har det så rart som muligt i virkeligheden, når ja. det er på den måde. Ikke? Jeg tror også, at, at grunden til, at jeg på en eller anden måde godt kan lide den her form for diktatur af ledelse... Lidelse? <laughs> øh, Nej, Nej, men det er fordi, at, at jeg simpelthen har så dårligt selvværd og at jeg kan ikke klare for at vide, at jeg har gjort det forkert. Så vil jeg bare gerne have at vide, hvordan jeg kan få en succesoplevelse med det samme. Så hvis du bare fortæller mig altså ordret, hvad det er, du gerne vil have, så lover jeg dig, at jeg er perfektionistisk nok til, mm. at jeg skal øh, ende med, at du får det resultat, du gerne vil have. Yeah. Men, men hvis du bare netop laver den her frihed under eget ansvar, så tænker jeg måske noget andet, end du gør. Altså, hvor jeg får lyst til at være sådan her, brug din ord. Altså, <laughs> øhm, så måske jeg er jeg lidt i hele den her micro. Måske jeg er jeg bare blevet traumatized. <laughs> men tror du måske, at hvis du var et bo. sted, hvis du var et sted længe nok, hvor du blev motiveret og fik det der frihed under ansvar, og det ligesom det lyder lidt som sådan en barn, barn skyr, ilden. Mm. Altså sådan, at, at hvis du nu blev puttet ned i et rart miljø, hvor at der var en motiverende leder, og man roste og sørgede for at vende det, tror du så, det kunne være anderledes for dig? Jo, men helt sikkert. Ej, meget. Det på det samme Nej, men helt sikkert. Jeg kan da især mærke det, som i mit erhverv nu som freelancer. Altså, der skal jeg jo virkelig tænke selv. Desværre at finde ud af, hvad der ligesom skal ske hver dag. Ikke? Øhm, og det er da mega ubehageligt at gennemgå den udvikling, men det er jo noget, man skal tillære sig lige pludselig netop at arbejde under nogle andre forhold, hvor at jeg bare har det langt bedre. med, hvis folk bare fortæller mig, hvad jeg skal gøre, så skal jeg, så skal jeg nok gøre det. Øhm, også derfor jeg tror jeg, at jeg var en enormt dårlig leder, da jeg var i sin tid, for jeg kunne simpelthen ikke overskue det. Altså, der er ikke nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal, men nu skal jeg fortælle, Ej, hvad op, alle... Hvad skal. Ja, og så kan jeg huske, at den leder, jeg engang havde, sagde: sådan, Den bedste leder den, der kan finde ud af at uddelegere alle opgaver, så han ikke skal lave noget selv. Og det er yeah. faktisk også rigtigt. Nej, ikke så, så man ikke laver noget selv. Ikke så man ikke laver noget selv, men hvis du for eksempel kører en travl så skal du helst ikke gå med en ensat... Ja, jeg skal måske slere på, hvor stor restauranten er. <laughs> ja. Skal du helst ikke gå med en ene, så til at lære den, fordi du hele tiden skal have overblikket? Ja, ja. Øhm, jeg lavede også lige... Øh, og I kom virkelig med nogle gode råd, det skal ikke være det. Men jeg lavede også lige en Google-søgning på, at, øh, hvad de her sådan helt hjemmesider øh, anbefaler til folk, som øh, lider eller er under micromanagement. Og der kommer lige øh, tre gode råd her, jeg lige læser overskriften på, og så lover jeg, at jeg... Jeg plodter dem ind i øh, beskrivelsen af det her episode, og så kan I selv lige læse dem igennem, hvis I står under samme situation. Men råd 1. Hvis din chef er bekymret for resultatet af arbejdet, have en samtale om, hvordan øh, en succes kan se ud for jer begge to. Råd nummer 2. Hvis din chef har hånden på kogepladen, gør det klart, at du forstår vigtigheden i det gældende moment. Råd nummer 3. Hvis din chef ikke kender nogen anden måde at lede på, foreslå eventuelt alternativer. Hvad tænker I om de tre råd? Mm. Øh, jeg tænker, det er nogle rigtig fin råd, hvis alle parter involveret er involveret af voksne mennesker. Mm. Men det er det jo bare ikke i offentlig og så jeg <laughs> tror, det der med det er sådan, råd nummer tre er sådan, ja, er så jeg. fint, men står du med sådan en 18-årig, altså de vil jo ikke have noget klogt at sige. Nej, og mm. jeg tror også, at sådan, jeg vil også i den der meget, meget hårde og øh, turbo stemning, der kan opstå i og er det ikke den rigtig sagt at sige, kan du lede mig på en anden måde? <laughs> jeg tror bare godt, jeg vil have det sådan... Have, have lidt mere frihed lige nu. Altså det tror jeg bare, jeg tror bare at, at det gør ved kobleren varmere på jeg en Jeg synes jo det er fedt at eksemplet er noget fra et køkken. Altså, hvis din kæft ja. ja, går <laughs> på kågepladen. Jeg var også jeg sådan, at siger, at skal fjerne den, man. Det er fandme ikke i orden. Nej, bare en eller anden der står med hånden ja. på kågepladen. Ja. Kan du ikke se, at jeg er presset lige nu? <laughs> det, har jeg, det har jeg hørt om. Jeg ved ikke, om det er en grønne, men sådan en... En historie. Ja, om det er en historie, men hvor der var en, en, en ny tjener, der brændte sig på et eller andet. Ej. Og så kø kø kø kø køkkenchefen, han, han tog sådan hånden og lagde den på en kågeplade og siger sådan, du skal fandme ikke mand. så her. Det tror, jeg bare, det tror jeg bare så meget på, det som er. Ja. Jeg har også hørt om en, der har stået og varmet en pande helt op, og så gået over og lagt den på armen af en. sådan altså nogle helt sindssygt Jamen, faktisk tidligere uges afsnit om øh, um, et Michelin-marit, to tidligere Michelin-medarbejdere inde, der netop forklarer, at de har oplevet det der. Så mm. øh, sygt. Jeg det er tror jeg, helt sikkert, at den grund til den vandrehistorie, er det er fordi, at den vandrer rundt på restauranterne, ja. og det sker i ja, bedste velgående. Det er Men jamen, det var da super, at de synes, at de råd, jeg havde fundet frem til, ikke var særlig gode. Ej, jeg, oh, jeg jeg synes, gode, men... jeg synes, det er nogle gode råd, ja, og jeg synes også det der med, på en eller anden måde, det der med, at man skal give udtryk for, øhm, hvordan, hvad var det det første råd, Noget med, hvordan kan vi begge to få succes? Ja, hvordan en succes Hvis din chef er bekymret superfint. for resultatet af arbejdet, mm. har samtaler en samtale om, hvordan I begge to får en succes. Præcis, ja. super fint. Og råd nummer to, synes jeg egentlig også er fint, fordi jeg som restaurantchef har også nogle gange følt, at der har været meget lidt forståelse for det pres, man er under som restaurantchef, Og jeg er med på, at man ikke kan have en masse tjenere, som bare var sådan, men du må godt råbe af mig, fordi jeg ved godt, at du er presset. Altså, sådan, det er jeg mm. helt med på. Men mm -hmm. det ville være fint, også hvis der var kommunikation den anden vej. Men, men ja, igen, det er også bare nogle meget unge mennesker, man arbejder sammen med. Og jeg har lidt svært ved... På, ja, på den anden side, altså som vi også talte om tidligere, den her generation, der er nu, og som kommer, de er meget mere opmærksomme på, øh, hvordan man påvirker andre mennesker, man er sammen med. Så måske, mm. er, det ikke helt, øh, måske er det ikke helt off. Ja, og så tror jeg også, at der er mange, altså der er selvfølgelig rigtig mange i restaurationsbranchen, både i kokkesiden og tjenerverdenen, som jo brænder virkelig meget for det, øh, og som elsker at være Brænder, brænder sådan <laughs> øh, en steg. <laughs> øh, men, men der er også virkelig mange, der, søger, der søger ind i restaurationsbranchen, for at få et formål i tilværelsen. Mm -hmm. Og så tror jeg, at det formål, som de finder der, det er, at de får at vide, at de skal gøre noget, og så gør de det godt, og så kan de føle en eller anden, Øh, mening med tilværelsen, og det, ja. lyder, det lyder så trist. Nej, jeg er dine, ja. men så, Og så er derfor, der er rigtig mange, der bliver, fordi de bliver sådan øh, anerkendt. Ja, man får enormt meget anerkendelse. Ja. Altså, hvis man gør det godt, selvfølgelig. <laughs> men, men, nej, men der er jo enormt meget anerkendelse af hende på daglig basis ja, det, i, det. i alle de ting, du gør, når du arbejder et sted, hvor at, altså for eksempel på et kontor, der kan en arbejdsopgave godt tage flere uger eller måneder at, at ligesom lukke en aftale, mm. hvor at uh, på en restaurant, der kan du lukke en aftale med det samme og være sådan, fedt, jeg fik mit bord ud til tiden, ja yes, så er jeg klar. Ved du hvad, jeg kunne tage tre sige til aftenen. Altså, ja. Det var en kæmpe succes kriterier, man ligesom kan få Man kan virkelig vende, vende den hele tiden, ikke sådan? Ja, Bare at, det at, at man har glemt, at, at personen skulle have kål, mand, eller et eller andet ja. shit. Til at, sådan, så har man lige fået 200 kroner af drikpenge ved et andet bord, ikke? Så det er, det er sådan rigtigt. hele tiden. Jamen, det er rigtigt. Men, men så tænker jeg, så har jeg i hvert fald altid selv haft det, at den anerkendelse kommer jo fra gæsterne. Ja, For jo. mit vedkommende mm. mest, og ikke så meget fra ledelsen. om Der synes jeg måske bare, det er problematisk, at der ikke er en lønge man, man må, må tage, hvad bedre. man kan få. Ja, det er rigtigt. Som ikke er bedre til at, ja. at rose deres medarbejdere. Ja. Ja, nej, men helt sikkert, det burde jo selvfølgelig komme fra ledelsen af, og dem, der ligesom udbetaler ens løn. Men, altså... men det er også der, der, der føler jeg, at af, er, hvis man ikke får skidebolle. Mm. Så, så er det, ja, har man det, gjort ja. det ret. er det også bare sørgeligt, egentlig. Man får, man får ikke sådan... Nyt er godt nyt. <laughs> ja, man får ikke thumbs med, men man får vidt, hvis man har lavet fejl, Ja. Ej, det er rigtigt, det har jeg tænkt over før. Hvis jeg ikke bliver råbt i dag, så det betyder det, at jeg har gjort det godt. Ja. <laughs> så har det været god. <laughs> okay, og på den, der vil jeg sige, at du har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn er, som sagt og altid, Anne Husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Og så kan du selvfølgelig også lytte med hver uge i radioen. Jeg vil sige tusind tak til Nikita og tejs for at være med i, uh, i dagens afsind. og Tusind tak til dig, der lyttede. Yeah! Woo! Det tænkte, du var så brændt. <laughs> ja, det var ikke du var så Det ikke så Brændt. Brændt. Brændt. Brændt. Brændt. Brændt. Brændt.